Knjigo. Prvo knjigo je začel z neko sporednico med Dekartom, vprašanjem Kogita, sprabi novo, novoveškega modernega umnega subjekta. In istočasno, prav v dekartovem času, okoli leta 1650 se je zgodilo to veliko zapiranje Norcev. To takrat so Norci pač živeli v sredi družbe kot karkoli, božji ljudje ali Če so povzročali odločene probleme, jih niso tlačili v posebne institucije, to se je prvič zgodilo z konstitucijo moderne subjektivnosti. Moderne subjektivnosti, ki ti na um. Spravi, izključitevno rosti je korelativna poteza spostaviti umnega subjekta. In uh, druga velika ločnica, ki jo potegne v tej prvi knjigi Foucault, je trenutek uh, nastanka moderne psihiatrije, ko uh, je torej zlasti Hrvatski psihiater, utemeljitelj sodobne psihijatrije Pinel, v Angliji Ťuk, uh, norce osvobodil verik in jih podvrgu medicinskemu tretmaju. Se pravi, prvič iz pojma norosti na medicinski problem, problem moderne medicine. To se je zgodilo v času Francoske revolucije, v začetku 19. stoletja in uh, tukaj pridemo v enem, ta, to o govorim samo na hitro, da je prišli v enem koraku do rojstva klinike. V svoji naslednji knjigi je Foucault se fokusiral natančno na ta prelom, ki se je zgodil v času Francoske revolucije. Po Francoske revoluciji je vzpostavil ne samo psihiatrijo, ampak nasploh to, kar danes razumemo pod besedo medicina. Podnaslov te knjige, spre, razumemo pod besedo klinika, medicina, pod te knjige je rojstvo eh, medicinskega pogleda. Sprej, določen, določena struktura pogleda, neka nova struktura pogleda je bila potrebna, da se je lahko spostavila sodobna medicina in na začetku, na prvi strani knjige, ne bom citiral, da ne bomo predolgi, Foucault postavi nasproti nek opis medicinski opis iz srede 18. stoletja, ki je z današnjega vidika videti popolnoma nebolozni ki je videl, zgrejen, ni, ni zgrajen na empiričnem opazovanju, na natančnem medicinskem pogledu, na analizi, ampak je zgrajen v bistvu neki seriji predsodkov, fantazam, fantazije, predstav, karkoli. Nehaja se v nekem univerzumu, za katerega bi iz današnjega vidika tako rekli, da ta človek je šarlatan, da človek nima pojma, o čem govori. Čeprav Navaja pač nekoga, ki je bil v sredi 18. stoletja velika medicinska autoriteta. In nasproti temu postavi nek drug opis iz 50-80 let kasneje, ki pa um, je eh, lahko, ga, sicer kritiziramo, rečemo, da sodobna spoznanja so prišla nekam dlej ali nekam drugam. Toda, to je opis, ki se nahaja v našem prostoru, v našem v diskurzu, ki ga lahko razumemo v diskurzu, ki je umen diskurs, ki temeljina na danšnji analizi empirično preverljivih dejstev in um, zavzema do teh dejstev nek objektivni pogled. In to, kar ga zanima v knjigi Rostva klinike, je, kaj se je zgodilo v 50 letih. Od nekega univerzuma, ki je videti res na drugem planetu, Stališča sodobnega medicinskega diskurza do vzpostavitve nekih parametrov, v katerih v bistvu še vedno danes živimo, ki so še vedno pač eh, tisti parametri, ki določajo naše videnje tega, kaj bi morala medicina biti. In ključna oseba v tem prehodu od enega do drugega je bil Xavier Bichat, veliki francoski anatom, ki je na začetku 19. stoletina so, torej, celo serijo del O anatomiji, in ki je za Fukoja prvi vzpostavil to, kar imenuje medicinski pogled. Vzpostavil neko, neko novo videnje pojma življenja, neko novo videnje pojma smrti, neko novo videnje pojma bolezni, in uh, s tem stopil v, v, v prostor sodobne medicine. Um, način, kako se A so bili ljudje prej neumni, če ne tako rečem? Kako da niso videli stvari, ki se nam zdijo očitne, če postavim stvar na najbolj preprost način? Je zaključko, nikakor ni, ni to, da ti ljudje 18. stoletja imajo, kaj pa vem, manjkalo ostrine intelekta, uma, analitičnih sposobnosti, da bi videli, kar se nam zdi očitno. Nasprotno, ljudje določene dobe so vse ujeti v neke v nek tip govorice in v nek tip vidljivosti, v neko razporeditev vidljivosti, tega, kaj je vidno, kaj ni vidno, kaj se zdi očitno, kaj ni očitno. In to, kar ga zanima, je premik neke paradigme, premik paradigme, ki je zamenjala besednjak in zamenjala sam pogled na prostor in sam pogled na človeško telo. In um, v vsem nadaljem delu je ravno to tisto, kar ga je gnalo. Vselej smo ujeti v določen, to, kar bo kasneje imenoval, historični apriori. Sprevi neke apriorne forme, ki določajo same naše načine percepcije, naše načine govora o stvarih. In iz tega historičnega apriorja ne moremo ven stopiti. Historični, različni historični apriori, različni tipi episteme, in to bo je beseda, ki bo uporabil v naslednji knjigi, episteme, se pravi neka ved, osnovna struktura vednosti, osnovna Osnovni pogled na to, kaj tvori red stvari. Naslednja knjiga bo nosila naslov besede in reči in kako si so pripadajo besede in reči. V vsaki dobi si so pripadajo na nek radikalno različen način in tisto, kar tvori možnost njihovega srečanja, možnost njihovega ujemanja, je neko osnovno iskustvo reda, ki ga imenuje episteme in poskuša tam zopet dati neko arheologijo različnih episteme, različnih načinov stopa v vednost, v neko osnovno klasifikacijo različnih entitet, v načine pogleda, v prostor, v katerem se sploh nehajamo, zato da bi pokazal, kako so ti historični prostori od renesanse do danes bili radikalno različni in um, niso prevedljivi enostavno en v drugega, Ne gre enostavno za to, da bi boljše spoznali ene stvari, ki so jih prej slabše videli. Ne gre za napredovanje spoznanja, ampak gre za to, da so načini gledanja govorice, o kateri govorimo, ki sploh omogočajo so pripadnost besedne reči, so med seboj izmerne. Nimajo ni, ni skupne mire med eno episteme in drugo episteme. To je tisto, kar ga zanima. To, to ga bo v 60-ih letih gnalo naprej. Odkot pride, zakaj pride, kako pride do prelomov med ene vrsto episteme in drugo. In mogoče, da ne bom predolg krvim, da imamo 14 vprašanja ali koliko, pa vtegnemo dolgo sedeti, bom vseeno dodal samo še eno stvar v zvezi z vrstvenim klinike. Tukaj se začne, ne gre samo za to, kako se je konstituirala recimo anatomija ali diagnoza različnih bolezni Karkoli, hkrati s tem klinika ni, ni nikoli samo klinika, ki bi obravnavala individualnega pacienta in mu poskušala tako drugače pomagati. Pojem, ki ga uvede v rojstvu klinike, je tudi pojem medicine socialnega prostora. Spravi v 19. stoletju klinika ni samo klinika, ki zdravi pacijente, ampak začne se cela vrsta ukrepov proti koncu stoletja cepljenje, pa ukrepi javne higiene cela vrsta socialne skrbi, da bi se bolezni preprečevale, se pravi, medicina med, nastopi nek proces splošne medikalizacije družbe. Pravi, medicina nastopi kot družben problem, ne nastopi več kot problem razmerja med zdravnikom in nekim bolnim pacientom, ki mu je treba pomagati, celo družbo je treba zdraviti. In zato, da bi lahko zdravili družbo, se je morala medicina, ta medicinski pogled, zalest na nek način vse pore družbe. Uh, bolj, ko se je širila dobrobit medicine, in te dobrobiti so nedvoumne, neskončno se je podaljšalo življenje, uh, boleznim znamo neskončno bolje pomagati, kot kadarkoli prej, ampak bolj, ko so se širila dobrobiti medicine, bolj se je širila tudi določena oblastna struktura medicine. Se pravi, z gre eno z drugim. Dobrobit hkrati s tem, da se širi oblast tako daleč v družbo, in tako daleč v vse pored družbe, kot se ni nikoli v zgodovini. In to bo tema, ki ga bo na veliko zanimala potem v 70. letih, se pravi širjenje oblasti mreže, to, kar bo imenoval mikrofizika oblasti. To, da smo na vsakem trenutku izpostavljeni določenim mikroprocesom oblasti, mikrorazmerjem oblasti, ki, so, ki gredo tako daleč in tako široko, kot niso pač nikoli, nikoli v človeški zgodovini to je tisto kar za Foucaulta tvori nek centralni problem moderne to kar bo kasneje imenoval biopolitika Zgodovina in potem takam eno samo za poredje, sem, in tudi današnje sodelitve smo omenili pa eno izmed teh epistem kateri katerih zanješnosti bo po si potem se ne, se ne moremo znesiti, Uh, Kakšna je in principno spodobšila fokojenih analiz? A je možno na nek način preseč to zgodovinsko situacijo? A je možno na nek način um, izstopiti iz trenutne sistem? A je mogoče sebe stopiti na rame? Ja, za fokoja ne. mislim Vedno smo ujeti v določen historični priori. Historični priori nam določajo nekaj zelo temeljne načine, kako razumemo kako sploh zastavimo vprašanje, kako sploh razumemo probleme, kako sploh v tem najsplošnjši formulaciji, naivni malo, kako, kako lahko besede zadevajo reči. In um, neke teorije, ki bi bila neutralna in objektivna, in ki bi lahko zgodovino pogledala od zuni. Taka teorija ni. Spravi, vedno je teorija zgodovine, ki je pisana znotraj določenega historičnega horizonta, znotraj določenega trenutka, In bolj, ko se ove, ove sama uh, paradigme, ki pripada, močnejša je lahko ta teorija. Sprej, mo ni močnejša v tem, da bi se potegnila samo sebe z lese iz močverja zgodovine in pogledala od zunaj kako se stvari zares dogajajo v različnih obdobjih, to, da pripadamo določenemu historičnemu trenutku. Temo, kar bo Foucault potem inoval biopolitika kren neka njegova diagnoza današnjega časa, Bolj, ko se tega zavemo, močnejša je teorija. Se pravi, naša potopljenost v zgodovino je naša moč, ni, ni slabost naše teorije. Nikoli ne naredite te geste, da bi moral, kar je neka klasična filozofska gesta, napravi teorijo, ki bo na določen način univerzalna, se pravi, veljavna za vse dobe, ki se bo lahko znebila svoje pripetosti na določen historični trenutek. Se pravi, za Foucaje je upetost v določen historični trenutek Tisto, kar je naša moč, tisto, od kodršile, lahko teorija črpa svojo moč. Na hitro rečeno. Da ne bom na vsako prišanje odgovarjal uh, deset minut. No, Foucao je v mislu se pa toliko mnegovega opusa predvsej spreminjala. Tudi koncept episteme je konec koncev potem nekaj na sredini svoje kariere uh, upospil. In kakšen misl je vstavstvih razvika med tem zgodnim um, arheološkim Foucaojem in pa tistim poznim, ko uvede um, koncept biopolitike in ki ga nekako označujejo kot genealoški fukov. Ja. Um, ta knjiga, um, ki je šla zdaj v drugi, bistveno razšireni izdaji pri založbi Kartina, to knjigo sem samo urejal, zbral neke krajše reprezentativne krajše tekste, ki ponujajo mislim, njegove temeljne knjige so, so debele, dolge in zahtevno branje. Tukaj so krajši teksti, ki ponujajo roko, no, ki mogoče bralcu hitreje na nek način razložijo, zakaj pravzaprav v tem njegovem projektu gre. In to knjigo sem takrat naslovil z, s temi tremi besedami: Vednost oblast subjekt. Naslovil sem s temi tremi besedami, zato ker je Sam Fuko na koncu svojega življenja, tik pred smrti leta 1984, v nekem slavnem tekstu izpostavil te tri besede kot osnovna osišča, osnovne perspektive, osnovne parametre, osnovne rdeče niti vsega svojega dela. Pravi, po eni strani struktura vednosti in struktura vednosti zadeva razmerje, da zdaj, malo če uporabimo izraze, ki so niso fukoilske, malo neprimerni, razmerje subjektu do rečito, do, do stvari. Vprašanje oblasti, ki zadeva razmerje subjektu med seboj, kako, kakšna razmerja stopajo v subjekti drugega, in zadnje vprašanje subjekta, ki, razmi, ki zadeva vprašanje razmerja subjekta do samega sebe, do tega, kar bo imeljeval praks vsebstva. In ta, te tri besede lahko veljajo tudi kot neka, dobra, univerzitetna diskurs vedno dela klasifikacije, Klasifikacija so vedno problematične, periodizacije, zdaj, Čeprav vem, je danes večer otvoril Leibach v galeriji v Mariboru, in uh, mislim, da je en, en najboljših odgovorov, ki jih je dal Leibach na vprašanje periodizacije, ki so jih vprašali. Naš razvoj je šel skozi tri faze, prvo, drugo in tretja. Uh, to je vse. Spravi, vedno klasificiramo, vedno neka slabost, neka bolezen uh, univerzitetnega diskurza, da skušamo periodizirati, pa rečemo, prva faza, druga, tretja. Ampak dobro, če zdaj sam karikaturov te periodizacije naredim, lahko rečemo, da te tri besede, vednost oblast subjekt, na določen način periodizirajo uh, Fokojevo dela. Vprašanje vednosti je tisto, kar ga je najbolj zaposlovalo, najbolj mučilo v 60 letih. Vprašanje oblasti je tisto, kar je bil absoluten fokus njegovega dela v 70 letih. Vprašanje subjekta, kar je zelo nenavadno, ker je bilo videti, da je Foucault tisti, ki se ravno poslovo pojma subjekta, je tisto, kar ga je mučilo v zadnjih letih pred smrtjo. V začetku 80-ih let, v zgodovini seksualnosti, je poskušal postaviti svojo lastno teorijo subjekta. Spravi, on sam na nek način je dobro zakrivil to karikaturo periodizacije. Po teh treh besedah lahko na določen način, saj v, ne, v nekem približku ali grobo, razdelimo njegovo delo. Um, kar zadeva vednost, je on sam poimenoval tisto vedo, ki ne bi se z zgodovino vednosti, arheologija. Pre, arheologija, ki poskuša odkopavati plasti, ki so naložene ena na drugo. Pre, arheologija, pojem arheologije je nekje um, zavestno postavljen nasproti temu, kar bi lahko imenovali zgodovina idej. Zgodovina vednosti ni zgodovina idej. Zelo v klepaju moramo postaviti zgodovino idej, zato da bi lahko prišli do zgodovine vednosti. Vednost je nekaj drugega. In to, da je vednost ujeta v določeno episteme, spravi določeno strukturo, ki sploh določa parametre tega, do kakšnih idej lahko pridemo, spravi, to je za njega veliko bolj bistveno kot same ideje. In če nazaj pogledamo zgodovino, imamo vedno Občutek, da so ideje pač obstajale že odnegdaj in da bomo potegnili zgodovino od Platonovih idej do današnjih idej, da ideja je pač ideja, ki ima svojo identiteto, čeprav se lahko so se pogledi spreminjali. To absolutno ni Foukojevski pojem, eh, kako se lotiti vednosti. Pravi, če kaj pomeni beseda arheologija, potem ravno nasprotje zgodovine idej. Vsaka ideja je upeta pogojena svojo lastno strukturo episteme in to je tisto, kar vedno sploh šele omogoča. In v knjigi Arheologija vednosti, ki se bo z metodologijo arheologije ukvarjal najbolj nadrobno, ki se mi zdi, da je ena njegovih res izjemnih, lucidnih, lucidnih knjig, Arheologija vednosti je edina knjiga njegova, ki se ne ukvarja z nekim posebnim historičnim problemom ali z neko posebno historično postelacijo, ampak se izključno cela knjiga ukvarja z metodologijo, kako se metodološko lotiti zgodovine. In pred tem je napisal zgodovino o norosti, napisal zgodovino klinike, napisal besede reči, ki so vse zelo, zelo fokusirane knjige na čisto določen problem, določen historičen prelom in šele v četrti knjigi se je lotil nekega popolnoma metodološkega premisleka, kaj pravzaprav so bile implicitne predpostavke metode njegovega tela. Kako, kaj je pravzaprav metoda, ki je uporabljal skozi te tri knjige, pa je ni nikoli pravzaprav docela reflektiral ali razvil. Vzel si je čas in v tej četrti knjigi v arheologiji vednosti izpostavil to metodologijo. In Tam zelo zelo natančno predeluje, kaj so enote, s katerimi se treba ukvarjati. Zakaj se moramo ukvarjati z izjavami? Zakaj se ne smemo ukvarjati z, pravno, z idejami, z teorijami, ampak tista enota, na katero moramo centrirati, so izjave. Način, kako sleherna izjava konstituira določeno izjavno polje. Kaj potegne izjava kot izjava? Kakšna sorte izjavno polje potegne za seboj? To bom pač problem arheologije. Kmalo zatem. Tako je zatem vse um, se je vedo, da je problem vednosti povezan z pojmom oblasti. Nije neutralne vednosti, ni objektivne vednosti, ni vednosti, ki ne je bila opeta v neko oblastno strukturo in ki ne bi služila določenim tipom vladanja, Ali tudi nudila določene možnosti odpora. Vednost je vse polje, bojno polje sile. In zato, da bi izpostavil posebej uh, pojem, uh, torej teh oblastnih konfliktov, ki so opisani v vednost, se je izposodil uh, ničejo v besedo genealogija. Predi, Arheologija se ukvarja z vednostjo, na kratko rečeno, zopet ponostavljeno, na še možno, genealogija pa se ukvarja z oblastnimi mehanizmi. Spravi, za načini, kako je v, slehrno, v slehrni tip vednosti ravno v, že upisana, določena fizika, mikrofizika, mikrofizika oblasti. Mikrofizika je njegova, njegova lastna beseda. Genealogija bi morala do to. Te zgodne Foucault v knjih so išle, v bistvu, ko je v Franciji bil nadejal ta velik vaja strukturalizma in Foucault je zahotovo imel nekakšno povezavo s strukturalizmom, čeprav on sam vedno povdarjal, da ni strukturalist. In pa, kot vemo, in tudi vi v vaših knjigi navajate to, lahko rečemo, šalo, nekako prekoznaš strukturalista je o da reče, da ni strukturalist. Kakšna je torej v resnici bila Foucajeva povezava s elektoralizmem. Ta povezava je zdaj paradoksna. V 60-ih letih, mislim, 600 letov v Franciji so bila... To je bilo neko po polemu neverjetno. Neverjetno, ker se je našlo na kupu, pa recimo od srede 50-ih let pa do začetka 80-ih, našlo se na kupu ducat različnih ljudi. Um, Foucault je ena velika oseba, pač ena velika oseba, ki je določila to, to obdobje. Imamo Na drugi strani imamo Strosa, ki je bil antropolog, etolog. Imamo celo vrsto lingvistov, um, letih zlasti Benvenist, pa predtem Jakobson in tako naprej. Imamo Barta, ki je bil literarni kritik, imamo Lacana, ki je bil psihoanalitik, imamo Deridaja, Deleuze, ki sta bila pač filozofa nekje. Um, In cela vrsta manjših figur danes so še živi, ne vem, badju, pač vse živ, še vedno pri svojih 75-ih, še vedno objavlja človek tega časa. On je, dobro, alteserno, še enega pozabil, ki je bil marksist, ki je tudi spadal v to generacijo šestih let, badju, recimo je danes od največjih nadaljevalcev te tega vala, tega, te, revolute, te mislene revolucije, ki so je v šestih letih v Franciji. jean Nancy je še vedno živ. Jacques Rancière tudi zelo živ. mislim, prejšnje leto je bil v Ljubljani, še vedno izdaja, knjige, ki so izjemno zanimive, Balibar je še vedno na okoli, spravi nekako druga generacija, naslednja generacija, te velike strukturične generacije, so ljudje, ki so še vedno izjemno aktivni in izjemno določajo intelektualno življenje danes. Uh, v šestih letih uh, je bilo jasno, da se dogaja neka velika intelektualna revolucija, ni pa bilo jasno, kako ti ljudje, en marksist, en etnolog, eni lingvisti, eni literarni kritiki, eni psihoanalitiki, eni zgodovinari, kaj je pravzaprav tisto, kar jih veže skupaj? A je to sploh enoten projekt? A imajo skupen program? A je mogoče jih prevesti njihove probleme, njihove prizadevanja enega v drugega? Govorijo isti jezik. In takrat je nastala ta beseda strukturalizem, ki je bila v bistvu malo prej, ne, novinarska oznaka. Spravi, nihče od teh ljudi ni sebe, ga, sebe imenoval strukturalista, nihče ni rekel, jaz pa pripadam gibanju, ki mu pripadajo tudi teh deset drugih in temu bi se lahko najbolj rekel strukturalizem. Spravi, to je bila oznaka, ki je bila povezana od zunaj. In ker sami niso ponudili kakšne druge ali boljše oznake, ali skupnega imenovalca, se je nekako ta zasilna, zasilna oznaka strukturalizma prijela. Imamo boljše besede, da bi poimenovali to intelektualno vrenje v Franciji v 60 letih. In to intelektualno vrenje, na tebene, dodajem samo pač kot fusnoto. Je konec koncov, rezultiralo v, v tej revoluciji maja 68 v, v Franciji, spravi, imelo je svoje neposredno politične konotacije in konsekvence. Sam, samo sebe je razumelo tudi kot politično gibanje. In način, kako je Foucault razumel politiko, dobra, do tega največ še, še pridemo. Zdaj, kaj bi bilo tisto, ker bi lahko ta strukturalizem povezalo na nek, na nek skupni slogan? Um, ko je 1966 išla Fukojeva knjiga besede in reči, in to je bilo v času tega res viharnega uspona strukturalizma, in istega leta so išli Dekanovi spisi, recimo druga taka, 900 strani debela, izjemno, izjemno vplivna, vplivna knjiga. Ko so išle besede in reči, je bilo videti, če ste prebrali zadnje strani, zadnjih par strani besede in reči da je tam mogoče najti neko geslo, ki bi mogoče lahko to gibanje povezalo skupaj in tudi temu geslu se reče v dveh besedah smrt človeka. In Dejansko je Fuko na zadnjih straneh besed in reči Dejansko lansira to geslo. Da človek, neka konstelacija, to kar razumemo danes kot človek, je neka konstelacija, ki so proizvedle humanistične družboslovne vede, humanistične družboslovne vede pa so take, kot jih razumemo danes, nastale na začetku 19. stoletja, Da so posledice tega velikega preloma v episteme med 18. in 19. stoletjem, in to, kar razumemo kot humanistične družboslovne vede, to, kot razumemo kot podpojmom človek, je nekaj takrat nastavljeno. In lahko se zdi v nazaj, se vedno ustvarja iluzija, da pravzaprav o tem govorijo ljudje že od Ampak na ta specifičen način Je človek pač neka eh, problem, človek kot problem, človek kot objekt znanosti, spada v konstelacijo vednosti, ki je nastala za fukoja ob začetku 19. stoletja. In ko piše besede in reči leta 1966, pravi, ta paradigma, ta paradigma se je zdaj istekla. Prišli smo do smrti človeka, do smrti te problematike, ki do te humanistične problematike, take kot je bila razumljena zadnjih 150 let. Šli smo do roba nekega drugega začetka, nekega novega začetka, drugačne sorte pristopa k vednosti. In strukturalizem v teh različnih upodobah, teh teh 15 petnaestih avtorjev, je bil videt kot nek obetavn, nov, drugačen revolucionaren začetek vednosti, nek drug pristop, ki se bo lahko znebil pojma človeka in tako, kot se je takrat postavila stvar, in tako se je razumeljeno, če sem že prej govoril, zakaj so moji profesori na filozofiji takrat pričakali strukturalizem na nož, ker je bilo videti, da se je od človeka in spostavlja nasproti človeku struktura. Spravi, neko reč, ki je videt ravno asubjektna, kaj pa vem, goli mehanizem ali kaj, ne? tako se je tedaj teda razumel ta problem. Jaz mislim, da je to slab način, kako razumeti problem strukturalizma. In mislim, da če anticipiram določena naprej, da je to geslo o smrti človeka naredilo več škode kot koristi. Da sam fokus se nik temu kasneje več vračo. Ampak recimo, strukturalizem se je takrat apsolutno pripelo, če, ga, če se ga je skušalo na hitro razumeti, da je strukturalizem smrt človeka, konc humanizma. Uh, tista konceptualna distinkcija, ki jo treba narediti, je razlika med človekom in subjektom. Subjekt ni človek. Subjekt ni isto kot človek. Na subjektu je celo nekaj nehumanističnega. Nehumanega, če ne tako rečem. Na samem pojmu subjekta je, je nekaj, kar, kar stoji v opoziciji, v neki napetosti s pojmom človeka. In to ni nekaj, kar bi se izmislil sam strukturalizem. Če pogledate, mislim, pojem subjekta je prvič nastal kot filozofski problem z dekarto. In karto kogito kaj je Descartov-Kogito? To je ravno nek način, kako misliti subjektivnost, ki ni človek, ki ni individuum, ki ni duša, ki ni osebnost, ki ni zavest. Sprej, noben od klasičnih načinov obravnavanja subjektivnosti ne velja za Descartov-Kogito. To je bil prelom, jansko je velik prelom, za do načini govorjenja o človeški subjektivnosti. In uh, zato pravim, da pojem subjekta je tisto, kar je vredno reševati. In če pogledate recimo Lakana, Lakani istega leta, 66 izdal te svoje spise, Lakan do zadnje srage brani pojem subjekta, brani pojem subjekta nezavednega. In sam Foucault, kot sem že rekel bo ob koncu svoje karijere se vrno k pojmu subjekta, znači, nikakor ne bo ni smrt človeka ta zadnja beseda, njegova, prav nasprotno, reševanje subjekta, nova konceptualizacija subjekta, nov način mišljenja subjekta, to je tisto, kar ga bo mučilo v zadnjih dve knjigah ki so išli leta štrnosed v, v letu njegove smrti. Po fokoju je torej, so te zgodovinske diskurzivne prakse, um, Ne? In uh, imamo veliko zgodovin z malo začetnico, ne pa eno zgodovino z veliko začetnico. In tudi pojem zmote je, kot pravi Pol bo veliki prijatelj, pojem zmote ni tako zelo drugačen od pojma esnice. Fokoje so pogosto njegovi kritiki obtoževali da je velik relativist. Kje se pri Fokoju skriva ta, um, to zadje, na katero on naslanja svojo mislojenika? večja resnica pri njemu, neka politična motivacija, ali nekaj podobnega. No, to, to vzadje je mogoče je pač poimenovati z enim imenom, in to ime je Niče. Kako je bil zavestno, torej ničejo učenec, nadaljevalec, Ničeja, ničejo velik bralec, sodeloval je pri izdaji izbranih ničejevih del v francosčini. Um, en od njegovih uh, ključnih tekstov nosi naslov: Niče, genealogija, kako uh, genealogija, zgodovina, Evo, tri besede so um, niče, je bil, niče je bil, konc konca, v 19. stoletju tisti filozof, ki je postavil pod vprašaj sam pojem lesnice. In tukaj je tako um, absolutno Ničejo učenec, niče nadaljevalec. Se pravi, kot sam pravi v tem tekstu, niče analogije zgodovina, obstoji neka stara ideja, da je resnica tisto, kar nas bo odrešila. Resnica nas bo odrešila, to je stavek iz Biblije. To, mogoče je prav to, ta ideja, da je na resnici nekaj odrešilnega, najhojša zabloda. Treba napisati politično zgodovino resnice, samega pojma resnice, same ideje, da je resnica tisto odrešilno. To je ničega ideja postaviti pod vprašaj sam način kako je filozofija od platonskih začetkov naprej pa skozi krščanstvo videla v resnici neko odrešilno, odrešilno idejo. In nemara je ta ločnica med resničnim in zmotnim zavrženim karkoli neka ločnica, ki, ima, ki vse vsele imena določeno politično razsežno. Se pravi, način, kako ločimo resnico od zmote, resnico od neresnice, ni preprosto, eh, nikoli ne gre samo za vprašanje pravilnega spoznanja. Vsele gre za določeno oblastno in politično vprašanje. Kje postavimo to ločnico? In to je ta ideja, da je sama eh, ločnica med resničnimi in neresničnim, določena metoda izključevanja, določena metoda izključevanja določenih tipov diskurzov, ki um, nikoli ni neutralna in vselej potegne za seboj neke oblastne učinke. To idejo je Fokon na dolgo uh, poskušal braniti, razvijati v tem svojem nastopnem predavanju na Collège de France. On je bil uh, koncernovativno mlad pri 14 letih imenovan na kolež de France. Collège de France najbolj eminentna francoska tam pridijo nesmrtniki in uh, nastopna predavanja na kolež de France so vedno veliki dogodki uh, francoskega intelektualnega življenja, ko nekoga imenujejo za profesor na kolež de France, ima svoje nastopno predavanje, kjer povzame nek svoje delo ali programsko pove, kaj bi bilo treba storiti in v je neko zelo znamenito. Uh, nastopno predavanje, decembra leta 70, zdaj let je tega, kjer je poskušal med drugim poskušal je pokaz, eh, slovom, red diskurza in poskušal je pokazati, da red diskurza je vsele nek red, ki temelji na izključitvah. To, kar je pri diskurzu zanimivo, je vsele kaj moramo izključiti, da bi se lahko nek diskurs konstituiral. In pravi, analiziral sem, kako je diskurs uma izključeno rost, kakšne posledice je to imelo, kdaj je norost postala tisto fatalno drugo uma, kar je bilo treba potem tudi institucionalno nekam zapret. ne samo diskriminirati, ampak tudi lokalizirati in maltretirati. In pravi, druga taka velika ločnica je ločnica med resničnim in neresničnim. In to je politično vprašanje, treba je pogledati od začetka, od začetkov, filozofije, diskurza, vednosti, karkoli, do danes. Zakaj, kako so se premeščale te, te ločnice, izključevanja, zmote od, od resnice, zato, da bi razumeli, kako diskurs deluje. Spravi, nepristatna idejo resnice kot tisto, na kar moramo prisegati, če, smo, če hočemo biti znanstveniki. Ampak samo to idejo resnice problematizirati, historizirati samo idejo resnice. To je neko, neko ozadje recimo tega vprašanja A to vodi v relativizem, pridemo do tega, da potem pa načni vet zares, pa načni vet zmotno. Mislim, zafokoja nikakor, zafokoja so pomembni učinki diskursa. Spravi, učinki resničnega diskurze, tistega diskurza, ki sam sebe razglaša za resničnega, so pogosto, zelo pogosto fatalni in njegov, treba je delovati proti temu, Treba delovati proti temu, se pravi, z nekimi drugimi diskuzivni mehanizmi, ki lahko, razgradi določ, raz, ki lahko razgradijo določene tipe razumevanja ločnice med resničnimi in neresničnimi. Se pravi, za njega je nazadnje, eh, ko bi rekel, drža rezistenca, drža zmožnost upora, zmožnost izstopiti iz določene paradigme resnice, tisto, kar daje vrednost določenemu diskurzu. Ne to, da prisega na resnico. Pravi, za, nek, za nek korak skuša zaplesti samo razmirje med resničnim in neresničnim, za nek korak, ki ga on sam nikoli, nikoli ne bi videl kot relativističnega. Vedno obstajajo določeni mehanizmi oblasti, proti katerim je treba v vsakem trenutku poskusiti delovati. In sam način, kako ločiti resnico od neresnice je že mehanizem oblasti. In to oblastno razmirje se po fokovi na bolj na mikro, kot pa na makroli bojo. Foucault ima nekaj velike politične ideologije za sabo in uh, to je bil tudi razlog, da ga je Michael Walser, američni autor, označil za slabega revolucionarja. Um, in v nekem simbolnem momentu, uh, recimo v Foucault leta 68 v revolucionarnem balu, spod ne bil v Franciji, ampak je bil v Tuniziji. Um, ali je Foucault zares, mislim ali Foucault res, popolno odsote pa simbol revolucionarja. Ja mislim, če ga je valcer označil za slabega revolucionarja. Potem bi Fuko to oznako z velikim veseljem podpisal. Z velikim veseljem bi rekel: "Seveda, seveda." Za njega je tudi revolucija ena od fatalnih izgrešenih idej. Tako kot je resnica ena od fatalnih izgrešenih idej, je tudi revolucija ena od fatalnih izgrešenih idej. Zakaj? Te svoji knjigi o Fokoju sem dal naslov Kralju odsekati glavo in uh, ta sintagma je pač izhaja iz, iz samega Fokoja, ki pravi, uh, v enem stavku, Kralju je treba odsekati glavo, v politični teoriji se to še vedno ni zgodilo. Kaj pomeni ta stavek? Ja, revolucija leta 1989, francoska revolucija, Se je zgodila pod geslom: kralju odsekati glavo, v neki perspektivi tega, da če bomo kralju odsekali glavo, potem se bo vse spremenilo. Um, podmena takšnega pogleda je, da obstaja nek center oblasti, da obstaja nek, nek vrh oblastne piramide. Ta vrh oblasti piramide je treba spodnesti, odsekati ga zauzeti, stopiti na mesto kralja, spostaviti suverenost ljudstva, karkoli, še vedno pa ustraja naprej, tudi če kralju odsekamo glavo, še vedno ustraja naprej osnovna ideja, da oblast izhaja iz določenega centra. Sprej, da obstaja center oblasti in da se oblast piramidalno iz tega centra širi navzdolj. In to je tista teorija oblasti, ki jo spontano privzamamo. Vedno Tisti zgore nam vladajo in delijo dež in sonce če se jih bomo znebili, če bomo naredili revolucijo, potem bomo lahko nekako to, to piramidalno strukturo postavili na glavo. Za Foucao reče mikrofizika oblasti. Mikrofizika ravno pomeni po, poslovice od tega pogleda, da oblast prihaja od zgore da oblast prihaja iz nekega domnevnega centra oblasti. Poslovice od po, tega pogleda in pogleda na stvar od spode. Oblast je vedno mikroproblem. Oblast nikoli ni problem, zafokoja, to je neka temeljna postavka njegovega pristopa k oblasti, nikoli ni problem nekoga, ki nam od vlada. Vedno oblast temeli na, na seriji mikrorazmeri, ki se vzpostavljajo med subjekti. In samo kolikor se vzpostavijo ta mikrorazmerja. Samo toliko imamo lahko na koncu, boh pomagi, kralje, predsednika vlade ali karkoli. Se način boja, način odpora je vedno na mikroravni. To, kar je v določen trenutku imenoval mikropolitika. In za njega je bila levičarska politika, tudi maja 68., na nek način še vedno fatalno ujeta v ta, v ta piramidalni pogled neke oblasti, ki nam odzgore vlada, pa jo dajmo zavzeti, pa se jo dajmo zlosati. Sama ideja revolucije je za, za Fokoja izhajala iz napačne podmene, da obstaja piramida in da se moramo tega, te glave piramide znebiti. Um, tista politika, In, in če se bomo znebili, potem bomo lahko enkrat za vsele prekinili z oblastnimi razmeri, ki nam vladajo. Za je oblast neodpravljiva. Na nek način vse le smo v določeni mikrofiziki oblasti. Ni pa vse eno, v kakšni smo. In vse, nikoli ne gre za vse, za fokoje. Vedno gre samo za načine, kako se proti konkretnim oblastnim strategijam zaprstavimo z drugimi konkretnimi strategijami. Njegoli ne gre za to, da bomo lahko spodnesli glavo, pa bomo spremenili celoto družbeno strukturo. Spravi, vedno smo ujeti v partikularne boje. In za njega je edini produktivni in dobri način angažiranja angažiranje v partikularnih bojih. Revolucija je fantazma tega, kako bomo za eno gesto se lahko znebili oblasti. In za njega je to same ideje revolucije. Drži neka fatalna iluzija. Veliko bolj subverzivno je angažirati se, ne se angažirati v sevi konkretnih bojih, kot pa delovati v imenu neke fantazmatske revolucije. To je, recimo, njegova politika. Zanimivo je tudi njegov odnos do psihoanalize. Ne? V začetku jo je on zavračal, opisal jo je le kot en zelo velik, nov in spovedi. Po drugi strani je pa kasneje si precej premislil in spreminjal tukaj ostarišče, tudi vemo v obiskovalju lakalno predavanje. Kako je sploh potekalo to razmerje s psihoanalizom? To je je zapleteno. Psihoanaliza je bila pač ena od velikih intelektualnih smeri, ki so se širile tadaj v Franciji in po svetu. Nemara celo tista, za katero je bilo videti v mnogih da je prevzela neko hegemonov vlogo in da se je vsa ta revolucija, intelektualna revolucija strukturalizma na zadnje še najbolj stekala stekla v, v, v psihoanalizmu, se pravi v celotno Lekanovo, v Lekanovo teorijo, ki je pač nekako najmočnejša v tem. In Foucault je imel do, do Freuda neko strašno ambivalentno razmerje. Če pogledate, kaj je, je pisal o Freudo v, v zgodovini in rosti, se pravi čisto na začetku svoje, svoje karijere. Za tedaj mu je veljalo, da je Freud na nek način nadaljevanje pinela in nadaljevanje klasične psihijatrije z drugimi sredstvi. Namreč psihoanaliza se je Otresla vseh teh represivnih, neposredno represivnih mehanizmov klasične psihiatrije, s tem, da je ohranila, tako da je piše, leta rej 60, da je ohranila poglavitnega, se pravi, samo avtoriteto analitika in njegov pogled, njegov klinični pogled. In določen način je to zvezano tudi z rojstvom klinike, ki je arheologija pogleda. In v psihoanalizi ne ostane nič drugega od klasične medicine razen samega medicinskega pogleda. Sprej, vseh institucionalnih spon, drugih uh, um, mehanizmov oblasti se je znebila razen, razen centralnega, razen tistega, ki je najbolj fatalen. To je mislo leta 1961. Če pogledate, kaj je pisal o Freudu leta 1966 v, v besedbah in rečeh, ko da bi popolnoma obrnil plošča, kot da tega ne bi pisal isti človek. Nenadoma imamo, tam je govor o tem, kako so nastale humanistične družboslovne vede v 19. stoletju, način, kako so, um, objektivirale, kako so objektivirale človeka na različne uh, načine in uh, kako se jim je to maščevalo. In tukaj nenadoma nastopi psihoanaliza kot ena od prote znanosti. Spravi, ena od tistih znanosti, ki je zmožna misliti nemišljeno ostalih humanističnih vedi. To nemišljeno ostalih humanističnih veti lahko ima ime nezavedno in celo specifično v besedah in rečeh ima, ima ime transfer. Dobre, transfer je ravno to razmirje med analitikom in pacientom. In transfer, tukaj na koncu besed in reči, analiza transferja nastopi kot jedro psihoanalize, kar je res. In tukaj Foucault da neko hvalnico Freudu, ki, ki, ki, ki je točno nasprotno od tega, kar je pisal leta 1961, če delamo analizo transferja. Analiza transferja ravno pomeni razgraditi avtoriteto analitika. Razgraditi tisto avtoriteto na podlagi, katere je sama psihoanaliza lahko delovala. In spravi, nenadoma zaradi točno iste konstelacije hvali Freuda, kot ga je pet let prej kritiziral. Če gledamo naprej, v 70ih letih, um, naslednjih deset let se s Freudem praktično ni nikoli ukvarjal, ampak potem v treh, knjigah, v treh delih zgodovine seksualnosti, vse tri imata zdaj v eni knjigi v, v Slovenščini, čemu zgodovina seksualnosti? Ja, Cila zgodovina seksualnosti je mišljena kot projekt, ki bi ta objekt seksualnost iztrgal v psihoanalizi, ki bi bil zmožen, ta objekt pogledati z nekimi drugimi očmi, z nekimi drugimi parametri, kot so parametri psihoanalize. In uh, leta 76. je to v voljo vednosti, mislim tam vse te tri knjige, no, že zlasti prva, ki je napisana pač kot, kot manifest, kot program, kaj bi bilo treba storiti, no, vse te tri knjige v bistvu izvednijo kot uh, križarska vojna proti psihoanalizi kot nek poskus stopiti ven iz psihoanalize zdaj enoznačno razumljene kot dispozitiva oblasti. Tako seksualnost je za Freuda, eh, dispozitiv oblasti in tudi seksualnost, tako kot za mislim, Foucault. Je, Foucault je, je, je zelo rad eh, dajal provokativne teze. Tako kot je 66. let rekel, človek je nekaj nedavno nastalega in zdaj je umrl. Tako je v zgodovini seksualnosti, postavi tezo, seksualnost je nekaj nedavno nastalega. To ni nekaj, kar bi ljudje imelo odnegde. Ali to ni nekaj, kar bi... Poglejte, antične tekste. Tam prvi sploh ni besede, nimamo ene besede, s katero bi lahko rekli seksualnost in tip problemov, ki, so, ki, ki, ki, ki je mučil ljudi v antiki, in druga dva dela zgodovine seksualnosti se ukvarjate ravno z antičnim razmerom do seksualnosti, ta tip problemov je popolnoma drugačne narave od naših problem. To, kar danes razumemo pod besedo seksualnost, je nekaj, kar nastalo v 17. 18. stoletju, za vzponom meščanskega reda. Seksualnost je eh, rezultat meščanskega reda. Rezulta, eh, če naj rečem, seksualnost je buržoazni pojem. Šele spon buržoazije je prenesel to, kar danes razumemo pod besedo seksualnost. Spravi, historizirati sam pojem seksualnosti, postaviti neke prelome, kjer je ta pojem sploh šele nastal, vzniknil. To je to, kar muči Fokoja v teh treh knjigah zgodovine seksualnosti in en od velikih očitkov v je, da pravzaprav te historične nastalosti tega pojma, historične upetosti tega načina razumevanja seksualnosti v spon v dobro, v zadnji stanci kapitalizem, reču, seksualnost in kapitalizem, to spada skupaj. To sta dva pojma, eno je hrb na stran drugega šele s kapitalizmom, če tako rečem, je nastala seksualnost. Uh, mislim, to, da psihoanaliza tega ni videla, da ni videla, kako je njen objekt historično nastal in kako zelo je pogojen z določenimi oblastnimi razmeri, to je eden velikih očitkov, ki jih Foucault v tej zgodini seksualnosti uh, daje Freudov. To je, skratka, ta sklepni akord, kakor imamo vmes V besedah in rečeh pa drugih tekstih imamo veliko hvalnico Freudu. veliko upanje, da od od naprej se da Marsi nekaj, kar se ne na njegov lastni projekt. Tako so zadnje tri knjige popolnoma enoznačno napisane proti Freudu, proti Lekanu, proti psihoanalizi. V vaših knjigah pa tudi eno fascinantno dejstvo, namoč poko sploh teh največjih recimo Freuda, da v celi svoji karijeri, citira samo enkrat, pa še to v svojem čisto prvem tekstu. Ja. Kakšna strategija se skriva za tem? To, to je neko zelo nenavadno dejstvo. Ne? Um, mislim, sam sem bral za neko mešanico občudovanja in ogorčenja. To, kar piše Foucault o psihoanalizi v zgodovini seksualnosti in dobro občudovanja, ker karkoli kar počne, nikoli mu ni manjkalo analitične ostrine, nikoli mu ni manjkalo lucidnosti. Tudi tam, kjer človek misli, da je šel na, po neki napačni poti ali da je zgrešeno, tudi tam ga je vse le vredno brati. Ampak tudi, da je šel kdaj po napačni poti ali da, da je zgrešil, to je nekaj, kjer je foko zelo uh, volje sam priznal. Mislim, to je nekdo, ki je zelo. Um, z nekako prostodušno, z neko osvobojenostjo, priznal svoje pretekle zmote, napisal samo kritike. Sam napisal, šel sem po neki napačni poti, zaplezel sem se. Sprevi, to, to je del njegove, njegovega načina dela. Na koncu uvoda v arheologijo vednosti pravi, ne zahtevajte od mene, da bom vselej isti. To je morala uradnih dokumentov, to je morala posebne izkaznice. Človek, ki misli, nikoli ni isti, človek, ki misli, vedno spremenja svoje stališče. In dokler misli, spreminja svoje stališče. Zbravi, to, da ustrajaš da, da dokazuješ, kako si že leta 61 no zelo prav, to je popolnoma zgrešeno. Dejstvo, da je spremenil svoje stališče, on vidi kot pač ravno, dokaz svoje intelektualne angažiranosti, dokaz katerega koli intelektualnega dela. To, to mu je vedno vrlina in to je tudi na temeljina stvar, ki ima od Niče je bil prvi, ki je rekel, pogumno, popolnoma spremeniti stališče, imeti to svobodo, da se človek poslovi od svoje, svojih prejšnjih načinov mišljenja, da se lahko osvobodiš svojih lastnih spon mišljenja. Ne misliti, da je kaj dobrega v tem, da je ustrajaš na iskaj. Um, kam sem ga tu prideti s tem? Um, glede spremenjenja starišča do psihoanalize. Dobre, to, sem, to sem že povedal. Ja. Um, sem trenutek, kaj ste me vprašali? Sem se malo, zdaj sem se pojasmalo vse prezval. Še samo to teksto, da je Freud citiral samo ena. A ja, citiran je Freud, točno tega sem odpredil. Um, to, kar je zelo nenavadno pri tej zgodbi s psihoanalizo je to, da dejansko Freud nikoli, nikoli ne citira. In uh, naj človek še tako preizkuje njegova dela, njegove spise o psihoanalizi je dejansko uh, leta 1954, ko je objavil svoj prvi tekst. Je bilo zadnjič, da je citiral Freuda, edino v prvem tekstu, ki ga je sploh objavil, je zadnjič citiral kakšnega Freuda. In v vsem poslednjem delu o psihoanalizi, naj bi bil proti njej ali naj bi bil za psihoanalizo, uh, vsak je izhajal iz nekih, psihoanaliza pravi da, iz nekih stališč, iz nekih stališč, ki so se mu zdela dobra ali pa slaba, večinoma slaba. Zdaj, to dejstvo je zelo nenavadno, ker je fokot tisti, ki je v arheologiji vednosti tako zelo ustrajal na tem, da je izjava tisti element, ki ga moramo analizirati. Če hočemo kaj vedeti o vednosti, moramo vedno izhajati iz izjav. Nikoli izhajati iz idej, stališč, teorij, izhajati iz izjav. Iz te, izhajati iz tega, kar je bilo faktično, materialno rečeno. In tega svojega... Uh, metodološkega vodila, ki ga je tako zelo upošteval v teh svojih velikih analizah, v teh svojih velikih delih, edino pri psihoanalizi se tega dejansko nikoli, nikoli, nikoli ni držal. Posod analizira samo stališča, teorije, mnenja, to, kar se o psihoanalizi širi v nekaj splošno sprejetem mnenju. Sprevi, dejansko je, mislim, moja ogorčenost pri branju, v koje izhajala iz tega. Človek Boži. Citira je kakšno izjavo Freuda, pa se bo vse to sesulo. Ne? Če ne se sula, pa vse je postalo neprimerno bolj zapleteno. Te, ta stališča, ki jih pripisuje Freudu, ki bi to Freud napisal. Če pogledamo, kaj je Freud realno napisal, mislim, Freud je avtor, ki je, ki je tako, mislim, tako zelo zapleten, kot je na prvi pogled uh, videt enostavno in jasno, da so naivni. ima vsaka stvar dvojno dno. In analizirati Freude je zelo, zelo mokotrpno in težavno, težavno opravilo. Če bi se kdaj tegalo, če bi ta napad proti psihoanalizi opravil tako, kot je opravil svoja ostala arheološka izkopavanje v vednost, bi te tri knjige zgodovine seksualnosti izgledali bistveno drugače. Tudi, če bi bile zelo kritične do Freuda. bi morala ta kritika privzeti neke, neke zelo eh, popolnoma drugačna pota ali neke zelo konkretne oblike, In tam bi se šele, res začelo, lahko začelo neko, neko soočenje ali neko, nek, nek produktivni dialog. To, kar pa lahko poberemo iz te pokojeve kritike psihoanalize, pa je nekaj, s čimer se je mogoče strinjati kot eh, z diagnozo ali kritiko tega, kar je iz psihoanalize nastalo v obtečenih mnenjih ali kar se je začelo v določenih praksah širiti na okoli. Da bi pa zaradi tega zavrgli samega Freuda? Nikako. Nikako. In bom rekel, če dam to strukturno sporednico med Freudom in Marksom, druga figura, ki mu je tudi čas nastopala kot tarča kritike, je bil pač Marks in marksizem, spravi določena teorija oblasti, kakršno je reširil rešilno marksizem, določena teorija oblasti, ki temelji na vprašanju razrednega boja, v kojo je za zgrešeno, če hočemo vse različne oblike konfliktov, tega, kar on imenuje agonizem, ne antagonizem, agonizem, pluralnost agonizmov, zvestna en sam velik konflikt, ne en sam velik razredni antagonizem, s tem analizo oblasti izgubimo. Z Afrojda je oblast vedno multiplo razpršena in na razne heterogene mikroravni. Nikoli ne moremo ukleščiti dve en sam tip velikega konflikta. To je bilo za njega to, kar je bilo na, na marksizmu zgrešeno. Če hočemo videti vire oblasti v ekonomiji, če hočemo postaviti, da je ekonomija pravzaprav tisto polje, kjer se določajo parametri tega, kaj oblast je, Je to za je nekaj zgrešenega. Oblast ima svojo lastno dinamiko, lastno težo v lastnem mediju, jo je treba veččas analizirati. Nima svoje resnice nekje izven sebe. In če je tudi ekonomija del oblasti, je to neko sekundarno vprašanje. Ekonomija ni vir oblasti, ampak je na določen način v na nekem drugem koraku upeta v mehanizmi oblasti. Zdaj, ta specifika, autonomija oblasti je nekaj, kar je, kar je Ker, ker je Foucao specialno In, mislim Analogijo z Marxom, vlečem na dan samo zato, ker tukaj je stvar še veliko bolj drastična. To, kar je nastalo iz Marksa, ti socialistični režim, ti stalinistični režimi, um, vse katastrofalne posledice, ki so sledile iz Marksove teorije, zanesljivo se lahko tako strinjamo z kritiko teh katastrofalnih posledic. Ni pa Nikakor to razlog, razlog da se poslovili od Marksa samega. Nikakor ni zadostni razlog. Ni nujne, neposredne zročne zveze med Marksovo teorijo in posledicami, ki so iznesledile. Ni enoznačne preslikave med enim in drugim. In vrnitev k Marksu, k Marksovi teoriji, še vedno nimamo nobene boljše teorije kapitalizma. Še vedno je, se treba nenehno vračati k Marksu za to, da bi lahko razumeli, kako pač ta globalizirajoči se svet kapitalizma deluje. In analogno pri Freudu, lahko da je iz psihoanalize nastalo vse sorto in nastale so institucije, ki niso niti najmanj spodbudne, ki so resnično vredne vse kritike. Nastale so ideje, ki so zelo udaljene v Freuda, ki viljajo za nekako psihoanalitske, ki so vredne vse kritike. Ampak v nobenem trenutku to ni razlog, da bi se poslovili od, od Freuda, od, od, od tistih vzgibov, ki jih njegovo delo ponuja. Primišir lahko obozujemo zelo tesno povezano s njegovim profesionalnim angažmajem in pa posebnom biografijo. Njegov oče in pa njegov dec sta bila zdravnika, kar je anticipiralo vzit uh, proizvno klinik, proizvno klinike, bil je homoseksualec, kar je anticipiralo vzit uh, zgodovine seksualnosti. Uh, a je to nek element, ki se vam zanimiv, a je to kaj nenavadnega v zgodovini filozofije? Hm. Um. Mislim, to, to, je, um, to, to je veliko širši problem, vprašanje um, biografije, življenja posameznih uh, filozofov ali pač uh, umetnikov, kakšno vlogo igra biografija pri tem. Um, iz, uh, v zgodovini filozofije imamo to veliko knjigo uh, Diogena Laertskega, ki je bil antični zgodovinar filozofije, Življenje in nauki velikih filozofov. To je zvrstna knjiga. To je mislim, iz drugega stoletja našega štetja, mislim, izvrstna je to, kar je pač nek vir za zgodovino antične filozofije, kjer je Diogen Laertski imel pred sabo veliko virov, ki so bili poslej izgubljeni, in imamo samo njegove povzetke, neki pač navoljo skozi Diogen Laertskega, ampak če vzamete na slov in nauki velikih filozofov, Potem zelo hitro ugotovite tudi knjigi, da je navkov bolj malo, življenja pa zelo velik. Spravi, te, ta knjiga, zelo debela reč, se dogaja kar naprej kot pripričavanje številnih zelo zanimivih, zabavnih anegdot iz življenja velikih filozofov. Na nek način je življenje, eh, za Diogena Laertskega, za neke antične parametre razumevanja filozofije, bilo ne ne preprosto tisto iščesar bi bilo mogoče filozofijo razumeti, ampak tisto, kar je del same filozofije in posledica same filozofije. Zpravi, to, da je nekdo živel svojo filozofijo na ta način, kot jo je živel, to je bilo še le dokaz moči te filozofije. Zpravi, biografija ni bila preprosto razlegalna, razlegalni mehanizem tega, kako, kako pride do določene teorije, ampak je bil na določen način posledica, nasledek, dokaz uh, določene teorije. Sprej, to, to je bil nek način, uh, da je filozofija praktična stvar, da je filozofija neka reč, ki je resnično še takrat ko jo nekdo uveljavi svojem življenju in uveljavijo v takem življenju, da se ga je vredno spominja, da lahko služi za model ali za ideal. To je bil nek antični način razumevanja, razumevanja razmirja med filozofijo in življenjem. Ta ideja je bila za Foucault v določnem trenutku pomembna. In način, kako se je sam lotil zgodovine, antične, peč, antične zgodovine, način, kako se je lotil tudi zgodovine seksualnosti v izadnjih delih, je bil zelo pogojen z delom Pjera Adoja. In Pjera Ado, zdaj imate v slovenskem prevodu, lani je tudi šel njegova, kajže, uvod v antično filozofijo, ali nekaj takega, Pjera Ado je bil glavni propagator te ideje da filozofije ne smemo razumeti ločeno od življenja, da je v nikoli niso razumeli ločeno od življenja, da je življenje del filozofije in da je nastop moderne filozofije povzročil razkol med obojima. Razkol med tem, da je nekako postalo anekdotično ali nepomembno, kdo je Descartes bil, pomembno pa je, kaj je napisal prvi meditaciji in kako je prišel do pojma Gogida. Če bi vprašali ljudi po Dekartovi biografiji, bi se našli z glavnem znašnjim zadregim. Editacije pa so, recimo, nek standardni splošno brani tekst. In, in za vse poslej, povsod je nastopilo življenje kot um, anekdotična reč, ki za samo filozofijo ni več pomembna. zanesljivo je nek način razumevanja, razmerja med filozofijo in življenjem, da to, to je lahko neka ločnica med antiko in vprašanjem moderne filozofije. In Foucault v tem pogledu, začuda v tem pogledu, je bil za nek povratek k temu antičnemu načinu, razumevanja. Njegov pojem subjekta kot nenehne prakse sebstva, tudi subjekta kot nečesa danega ali subjektivne identitete, politike identitete, kot se temu reče. Pravno nasprotno subjekt je nekaj kar lastno prakso razmerja do sebe, subjekti je praksa, z lastno prakso razmirja do sebe, nenehno predrugračuje samega sebe, ne nekno se transformira. Je samo v, v procesu transformacije. V procesu transformacije do svoje, v enem in istem dahu, do svoje duševne in telesne plati. To, to je antična ideja, da nikoli ne moremo duha obravnavati ločeno, ločeno teleso. To je pač ta antična ideja, do katera je imel Foucault posebno, posebno simpatijo. Subjekt je tudi telesna praksa, v tem, ko je dušelna praksa, je telesna praksa. Zlasti pa subjekt je praksa. Subjekt je neko stanje duha. Subjekt je nenehna praksa. In kot praksa, ravno kot praksa subjektivnosti, lahko nudi določen odpor, upor, ponuja rezistenco oblastni mehanik to je bil njegov način razumevanja subjekta v kasnejših delih. Zdaj, če se vrnem, mogoče malo generalneje k, k vprašanju, koliko lahko razumemo določenega filozofa, Fukuja, posebej ali sploh kogarkoli iz njegovega življenja ven, bi rekel, da je treba vprašanje na določen način obrniti, da vedno je to življenje, ta biografija, Zanimiva zaradi teorije, ki jo je proizvedel, to življenje. Šele ko imamo to teorijo, ko imamo to filozofijo, le v tej luči postane zanimivo življenje njenega nosilca. Način, kako je to filozofijo dejansko živel. Ne po obratni poti, da imamo najprej neko biografijo, potem pa iz biografije pojasnimo, zakaj je prišel do takih idej. Ko je prišel do takih idej, šele v luči teh idej gledamo njegovo biografijo. Njegova biografija postane na določen način posledica, učinek njegove filozofije. Ni filozofija posledica, kaj vem, tega, da so bili njegovi starši zdravniki um, ali kateregakoli posameznega biografskega dejstva. Zdaj, biografsko dejstvo njegove homoseksualnosti je uh, pomenljivo. Um, veliko vprašanje... Veliko vprašanje je, kakšno težo, da temo, na kakšen način primerno o tem govoriti. Mislim, primerno, primirno. Na kakšen način govoriti tak, tako, da ne bi zapadli v neke prelake, prelake formule. Sam Foucault do leta 1984, ko je umrl od AIDS-a in on je bil ena prvih žrtev AIDS-a, takrat so še niti dobro ni vedeli, kaj, kaj to je, so širet govorice o tej kugi, ki da se širi med homoseksualci in tako naprej, Nihče ni vedel čisto določno, kaj so medicinski, boh pomagi, parametri uh, te bolezni, oni boji najprvi žrtovejca. Ampak do svoje smrti, leta 84, nikoli, nikoli ni napravo tega, kar se z ameriško frazo coming out, da bi se potrkal po prsih pa rekel, jaz sem homoseksualic. Spravi, nikoli ni, ni prišel do, do, do tega, da bi svojo homoseksualnost kakorkoli izpostavljal kot del svoje identitete ali zlasti del svoje teoretske identitete ali nekaj, kar bi, ga, kar bi mu dajali neko posebno gledišče in stališče v njegovem teoretskem delu. To govorim zato, ker je deloma po svoji smrti in zlasti v 200 letih postav korifeja, gejelske kulture, postal nekakšen uh, zvezda te gejelske kulture, češčen, mislim, če, če berete neke njegove biografije, ki poskušajo tudi slediti tem, karkoli, njegovem seksualnemu življenju, so mm, boh pomagali no, ne vem, ne vem, kaj ne rečem. Mislim, lahko iz, njega, iz njegovega življenja naredimo pač kroniko škandala, kar je velika škoda. In uh, zoper ta način obravnave Fukoja so se uprli njegovi deječi in zlasti Daniel de Fer, ki je bil njegov pač, kot se temu reče, partner, njegov življenjski sopotnik. Zlasti on je storil zelo veliko, da bi se ta tip eh, govora o Fukoju nekako zaiziral, da bi se ga nekako poskusilo ustaviti. Eh, to, da je njegova homoseksualnost, da lahko snutimo na način, igrala določeno vlogo v razumevanju problematika zgodovine seksualnosti, pa je kako nekaj druge sorte dejstva, nek druge sorte problem, ki ni biografska morave, ki je problem umeščenosti določene teorije določenega pogleda, ki ga je treba na znotraj teoretski ravni razreševati ali razumeti, ne pa za nanosom na recimo, kaj pa vem, pikantno zgodovino njegovega seksualnega življenja. Imamo takvrši vprašanje začinjstva? Tako ste vi rekli, glede pokoja, ne? Pač, da sem se mešal od občutki in obočenanja. Da sem bravo vašo knjigo, moram reči da se prisipo, sam je bravo, ne? Na koncu, pa moram reči da sem bil obočen, ampak nekako sem se pomislil pa ne spet, ne? Nekako od ta potreba uh, recimo, da skus in recimo Peter Klepec in uh, Žižek skozi se nekaj brane Lakan in Foucault in uh, pardon in Freud od uh, recimo uh, in od uh, si pravi, Lakan in Freud od Foucault in se pravi, nekaj, on, na nekaj mestu v vaših knjigi praviti, da obrčujem s tih analizem na, na konek. S tem, da, da nas presebi postavi slavno tri, da je nas preoprečajamo. In zdaj... On, vi mislim, nekaj naredite on, nekaj čist druga strategija, če recimo... Ko ni dovolj o Freudu, pač stood do ne nek se dobil vtis na koncu, da ste vi dovoljili v okolju, pač čela knjiže kot skozi krog. je tako, kot, a, pa še poveste na začetku, da ste se prvo trudili, da pač svoje mnenje ne podate, ampak se pravi, če ali kako v enem stavu v vprašanju. Na ja srečo. Je se samo. Na srečo, na srečo. Na srečo. da je zahrušita. Skratka, nekako če on njemu ne da pa če nekako fuko delat ni ugovori s tem, da na koncu on nek zabušite vostat. Skratka, nek mi se zdi da tudi je petek in slavnost v nasprotnih dveh. Ker na koncu če se splohni Zadnji uh, stav je uh, mnoštvo in, eno, ne? Znači, in, ok. se odpljučil, da je kako je rekao mnoštvo je ok, eno, pa ni, i tu se začne za psihoanalizov, elko? To se dobro spomni. Ampak, mislim, da se vod to reveljuje, kaj je za kako je mnoštvo, pa kaj je eno, mislim, ne Dobro, vprašanje. Ja, v redu, no, ne, ne, v redu, ne se da na nek način spremem kritiko. Mislim, da se razumem, da knjiga odlična. Ne? Mislim, mislim da je to, kar mislim, da je to, kar mislim, da je poštena in poštena. Kako bi rekel, Blehmet, isto, ki si knjige o Dalezu, ne vem, kdo je to. bi rekel. Mislim, da na nek način spremem kritiko, ker um, zdaj knjiga je napisana kot uvod v Fokoja. Resnično skušam slediti vsem njegovim korakom, različnim fazam, ustavim se pri nekaj stvari, ki se mi zdijo posebej zanimive, ustavim se pri ideologiji vednosti, ustavim se pri pojemu biopolitike in skušam celo genezo tega pojma podati. In potem na koncu rekonstruirati to celo zgodbo Fokoja s psihoanalizo skozi vse različne stadije. In na začetku pravim, da, se bom, da, da je namen te knjige uvod, In da se ne bom spuščal v, svoje, v svojo lastno recimo, teoretsko pozicijo ali razvijanje svoje lastne teoretske pozicije, razen nekih recimo, sprotnih komentiranj, sprotnih analiz, ali sprotnih kritik, določenih korakov, ki, ki so nujno potrebne. Res pa je, da je moja pozicija, pač, zlasti kar zadeva psihoanalizo, od bistv, fukuje bistveno različna. In uh, vsaj v sklepnem odstavku sem želel povedati zelo nakratko, kje vidim jaz sam problem in kje bi se zame, če bi hotel odtot naprej, postaviti recimo svoje lastno teoretsko razmišljanje, razglabljanje, delo, diskusijo, če bi odtot naprej poskušal, kje bi se zame začelo vprašanje. Ni bilo mišljeno, kot da Fokoju začepim usta, ker mislim, da sem mu dal do besede Vse čas, zelo sam veliko. ne mislim, da ga imam za slanjatega nasprotnika. Mislim, da sem zelo, zelo podrobno ga prebral, zelo podrobno ga citiram in zelo podrobno se skušam v njegov, celo njegovo miselno pot spustiti, ampak na zadnje, na zadnje, vse v sklepnem odstavku poskušam samo naznačiti v enem odstavku, zakaj je zame ta projekt problematičen in kje vidim, da bi bilo treba začeti drugače. Z enim drugim konceptualnim prijemom, kot je njegov. In to je posel, ki bo, to, to kar bi jaz želel ob tem poverati, bo v moji naslednji knjigi, mislim, ki bo na nek način se nevezovala na ta sklepni odstavek. Ampak tukaj, razen sklepnega odstavka, mislim, da sem bil pravičen do fukoja. No? Ja, sem to, prv, sem to da. Mislim, sem se rečen, sem se Najbolj, mislim, recimo klepec vedno, ne, recimo jaz to, to je mogoče moje odprašanje, on vedno, recimo, izvodi in ko, da recimo dovezem v fokusu v pravo do očine točke, ne, Potem pa se nekaj motijo in to, to razreši, ali da kak, ali da dvijo. A pa, mislim, zdaj sem ful bosprošio, pa kore, tak mm. da tako je v ne? Žižek pa v kringju dovezem to, mislim, splotno on če bi... Zdaj, če bi pomerili tuk njegov, da berem, ali, mislim, mislim, da je čisto napračno brane in tudi v deločenih uh, um, točka, ne vem, če ste brali tuk njegov, verjetnosti. Yeah. Tudi, mislim, moram da verjam, da, da on ne razume to, ampak da, nevam, yeah, pa foko delet v drugi pa fisto, da sem patela brez organ, Torej, mislim, pus, mislim, mogoče pustimo delo, ker je res uh, nekaj zelo velika, druga problematika, pa bo malo veliko. No? Ja. Jaz mislim, tlele, da je le skor da skorda ne Zdaj, umenim v dva, kar je bilo. Ne skušam te zgodbe vleči na dan v tej knjigi, ker je namen te knjige bilo no drugačen. Če vprašamo še eno, Se da motim dni. Potem bi pa jaz za sam konec vprašal, če Foucault je umrl, precej zgodaj, ne? Pre 7, pri 57 letih. V katero smer mislite, da bi se razvijal njegov misel? Bi on, je kazalo, da bi razrešil nekatere izmed antagonizmov, o katerih se danes pogovarjamo? To vprašanje je ključen, mislim, ne, mogo ne mogoče v zvezi s pokojem. Zdi se mi, da je Foukojeva pot imela nek, petem, nek določen vzor, sedila je sledila določenim temam, ampak tem temam je sledila na tako neprečakovan način. Večkrat je Foukojev dejansko tako zamenjal polje, zamenjal karte, Se mi zdi, da iz arheologije vednosti na noben način ne bi sklepali na teorijo, dispozitivov in to, kar je napisal v, v nadzorovanju in kaznovanju. Iz tega, kar je pisal v šestih letih, na noben način ne bilo mogoče pričakovati, da bo 20 let kasneje zagovarjal teorijo subjekta. Na noben način ne bilo mogoče pričakovati. In zdi se mi, da je to zelo fino obdiv okolju. Da je imel radikalno različne poglede v svojem življenju, da se ni bal skratka, opustiti nekih svojih prejšnjih teorij in ali jih nadgraditi ali popolnoma drugače uporabiti. In zdi se mi, da bi težko napovedali. Mislim, že Rekel, od leta 70. do leta 75. je bilo težko ne povedati, da bo storil to, kar je stol. Ni, ni bilo nekako videti, da gre v to sploh. Če končam, mogoče za neko pač biografsko, anekdotično s tem je mogoče moral začeti. Mislim, imel sem ta da sem ga poslušal eno leto, leta 80, v Parizu. Torej sem imel štipendijo in predavan na kolež de France. In bil je torej, izjemen karizmatičen, karizmatičen predavati. Uh, Stvar izgledala tako, da je bilo treba biti eno uro prej na uh, predavalnici, če si hotel priti do prostora, če vrso ne jeli največ v dvorano v Collège de France. Um, in uh, govoril je vsakič točno eno uro. Mislim, tako 60 minut v šestih minutah je uspel toliko povegati, se stvar se tako hitro dogajala, tako ekspresno se dogajala in za toliko uh, odprtja raznih perspektiv ali odprtja nekih stranskih možnosti, za toliko nekimi fusnotami, referencami na, na razne načine, da smo mi na koncu dejansko, na koncu smo imeli občutek vrtoglavice, mislim, po, po eni uri. In uh, zdi je bil človek nekega tako eksplozivnega in živega duha, Da na vaše vprašanje, no, zaradi tega se mi zdi nemogoče ne mogoče odgovoriti. Da je ta živost duha, ga sedi tej živosti duha in ga je po zelo različnih potek. Po zelo različne, tudi zelo različne topike, zelo različne sferi. Tukaj nismo nič govorili njegovo njegovo ukvarjenju z literaturo. Njegova obsesija za remon vse, ki je obskurno francoski avtor. Zelo ne navadno. Njegova obsesija za to je, tako naprej. Mislim, cel, cela vrsta nekih plati njegovega opusa, ki so šle v čisto nepričakovane smeri. To je bil človek nekega enormnega znanja, enormne erudicije in dejansko nenehne živosti in lucidnosti duha. In zdi se mi, da ne vem, ne vem, kaj bi se z njim naprej zgodilo. Velika škoda je, da se njegov opus leprek. Dr. Doutovarje, se vam zahvaljujem za ta pogovor. V čistilu pa hvala za pozornost. Hvala lepa, če še